Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 23. Я пішов на південь. У мене над головою з запрограмованою гіперефективністю входили в потік транспорту і виходили з нього автотаксі, які час від часу підлітали до землі, намагаючись зацікавити клієнтів. Погода над потоком транспорту саме змінювалася заходу насувалися сірі хмари, а коли я підіймав голову, мені на щоку час від часу капали крапельки дощу. Я вирішив не користуватися таксі. Повертайтеся до примітиву, сказала б Вірджиня Відаура. Коли на вас полює шаї, ваша єдина надія – зникнути з електронного виміру. Звісно, на полі боїться зробити незмірно легше. Там досить багнюки і хаосу, щоби сховатися. Сучасне місто, нерозбомблене, це логістичний кошмар для такого ухиляння. Кожна будівля, кожен транспортний засіб, кожна вулиця підключені до мережі, а кожна ваша транзакція сигналізує про вас інфопсам. Я знайшов побитий банкомат і поповнив з нього свою дедалі тоншу пачку пластифікованих банкнот. Тоді повернувся на два квартали назад і пішов на схід, аж поки не натрапив на телефонну будку. Обшукав кишені, знайшов куртку, встановив на голові труди для дзвінка і набрав номер. Зображення не було, звуку з'єднання не було. Це був внутрішній чіп, і з порожнього екрану грубо заговорив голос. Хто це? Видали мені свою картку, сказав я, на який небудь серйозний випадок. Що ж, лікарю, виглядає на те, що зараз якраз сталося дещо офігезно серйозне, і нам треба про це поговорити. Щось відчутно класнуло, вона ковтнула всього раз, а тоді знову залунав її голос рівний і холодний. Нам слід зустрітися. До закладу ви, як я розумію, йти не хочете, правильно розумієте. Знаєте Червоний міст? Він зветься Золоті Ворота, сухо промовила вона. Так, він мені знайомий. Будьте там об одинадцятій. На смузі, що веде на північ. Приходьте самі. Я відключив з'єднання. Знову набрав номер. Помешкання Банкрофтів, з ким бажаєте поговорити? Жінка у строгому костюмі та зачіскою схожою на пілотські стрижки Енджін Чандри заговорила і майже одразу з'явилася на екрані. З Лоренсом Банкрофтом, якщо можна. Пан Банкрофт зараз на нараді. Так стало ще простіше. Чудово. Коли з нею можна буде поговорити, скажіть йому, будь ласка, що дзвонив таке Шайковач. Ви б хотіли поговорити з пані Банкрофт? Вона залишила вказівки, що... Ні. Швидко відмовив я. З цьому потреби не буде. Прошу, передайте панові Банкрофту, що я кілька днів буду недоступний для зв'язку, але зателефоную йому з Сіетла. Ось і все. Я вимкнув з'єднання і поглянув на свій годинник. Від часу, який я залишив собі до прибуття на міст, залишилося близько Години сорока хвилин. Я пішов шукати бар. Я маю п'ятий дан, у стек себе зберіг. І не страшний мені ніякий клаптивик. Із замулоного дна мого дитинства зблиснула дрібна монетка. Вуличний дитячий віршик. Мені було страшно. Коли ми вийшли на під'їздну дорогу до мосту, дощ не почався. Але вгорі похмуро збиралися хмари, а вітрове скло забрискали важкі краплі, надто начисленні, щоб запустити роботу двірників у вантажівці. Я дивився, як попереду Спотворена розмазаними дощовими краплями, височіє споруда кольору іржі, і розумів, що змокнув. Руху на мосту не було. Над порожніми асфальтовими смугами та бічними помостами, сіяними незрозумілим сміттям, здіймалися опори мосту, схожі на кістки якогось нескінченно великого динозавра. Пригальмуй. Сказав я своєму супутникові, коли ми проїхали під першою опорою, і важкий автомобіль загальмував із недоречною силою. Я позирнув убік. Спокійно. Я ж тобі казав, тут жодних ризиків. Я просто десь ким зустрінуся. Трансплант Ніколсон сонно подивився на мене з водійського місця, одночасно вдихнувши перегаром. Так, звісно. Ти щодня роздаєш водіям стільки пластику. Просто витягаєш їх із лізоградських барів із благодійною метою. Я знизав плечіма. Віру, що хочеш. Просто не дуже жени. Як мене випустиш, зможеш їхати як завгодно швидко. Ніколсон захитав скуйовдженою головою. Це якась хрін, чуваче. Ось, на пішохідній доріжці стоїть. Випусти мене там. Попереду на огорожу спиралася самотня постать, яка в очевидячки дивилася на затоку. Ніколсон зосереджено насупився і зігнув кремезні плечі, за які, мабуть, і отримав прізвисько. Побита вантажівка тихо, але не зовсім плавно пересікла дві смуги, незграбно зупинилася біля правого бар'єра. Я зіскочив, розвернувся довкола в пошуках свідків, нікого не побачив і підтягнувся на відчинених дверцятах. Гаразд, тепер послухай. Сієтла я дістануся щонайменше за два дні, може за три. Тож ти просто сховайся в першому готелі, який знайдеться у стеку даних міста, і чекай на мене там. Плати готівкою, але реєструйся під моїм іменем. Я зв'яжуся з тобою між 10 та 11 ранку, тож у цей час будь у готелі. Решту часу можеш робити, що хочеш. Гадаю, я дав досить грошей, щоб ти не снудився. Трансплант Ніколсон вишкірив зуби в багатозначній посмішці, через яку мені стало трохи шкода всіх, хто працював того тижня в індустрії розваг Сієтла. Не хвилюйся за мене, чуваче. Старий трансплант знає, як схопити радість за цицьки. Я радий. Просто не влаштовуйся надто зручно. Можливо, нам доведеться швидко дати дьору. Ага-ага. А як щодо решти пластику, чуваче, Я ж тобі казав, тобі заплатять, коли ми закінчимо. А якщо ти не прийдеш за три дні? У цьому випадку, мило, промовив я, я буду мертвий. Якщо так станеться, краще сховатися на кілька тижнів. На твої пошуки не гаятимуть часу. Знайдуть мене і зрадіють. Чувачі, я ж здається не, у тебе все буде гаразд. Побачимося за три дні. Я зіскочив на землю, гринув дверцятами вантажівки та двічі по них постукав, загуркотів мотор, і Ніколсон знову вивів вантажівку насередину проїзної частини. Провівши його поглядом, я ненадовго замислився, чи поїде він узагалі до сієтла. Я все ж таки дав йому чималу суму грошей. І навіть те, що йому обіцяли другий платіж у разі виконання вказівок, не позбавить його спокуси повернутися кудись на озбережжя і одразу попрямувати до бару, в якому я його знайшов. А ще він може занервувати, сидячи в готелі, чекаючи, коли у двері постукають, і злиняє перш ніж минуть три дні. Я взагалі-то не міг поставити йому на карп ці можливі зради, бо й сам не мав наміру приїздити. Мені здавалося, що він може чинити як завгодно. У процесі ухиляння від систем. Необхідно заплутовувати противника з його переконаннями, сказала мені на вухо Вірджинія. Я більше відвертаю вагу, не знижуючи швидкості. Ваш приятель, пане Ковач. Лікарка підійшла до бар'єру і дивилася вслід машині. У барі познайомився. Чесно сказав я, переліз до неї і попрямував до огорожі. Такий самий краєвий, де бачив, коли Картіс привіз мене санта Чгауза в день мого прибуття. У перед дощем світлі Повітряний транспорт мерехтів над будівлями по інший бік затоки, наче рій світлячків. Примруживши очі, я розглядів у деталях острів Алькатрас, а на ньому сірі стіни та жовтогарячі гарячі вікна бункера АТ «Психасек». Далі стояв Окленд. У мене за спиною було відкрите море, а на північ і на південь тягнувся щонайменше на кілометр порожній місць. Досить впевнений у тому, що тут мене можна заскочити зненацька хіба що тактичною артилерією, я повернувся до лікарки. Коли мій погляд упав на неї, вона аж здригнулася. «Що таке?» – тихо спитав я. «Медична етика трохи тисне?» «Це не я придумала». «Знаю. Ви просто підписували звільнення від зобов'язань, заплющували очі і таке інше. То хто це був?» «Не знаю». Не зовсім твердо промовила вона. «До Салівана хтось ходив. У штучному чохлі. Здається, азійському». Я кивнув. «Треп». «Які вказівки дав Саліван?» Віртуальний мережевий локатор. Встановити між кортикальною пам'яттю та нервовим інтерфейсом. Медичні подробиці, здавалося, надавали їй сили. Її голос став твердішим. Ми провели операцію за два дні до вашого відвантаження. Розрізали мікроскальпелем хріпці по лінії першого надрізу для пам'яті, а тоді пересадили туди тканину. Жодна перевірка поза віртуалом нічого не виявляє. Щоб його знайти, вам би довелося провести повну нейроелектричну перевірку. Як ви здогадалися? Мені не треба було здогадуватися. Хтось скористався ним, щоб виявити та визволити найменого вбивцю з ізоляційного стеку поліції Бейсіті Це підсобництво злочину. І ви, Саліван, сядете як мінімум на пару десятиліть. Вона демонстративно оглянула порожній міст. Тоді чому тут немає поліціянтів, пан Никович? Я згадав перелік своїх правопорушень і військовий послужний список, який, напевно, привіз із собою на землю. І замислився, як воно. Стояти тут наодинці з людиною, яка все це скоїла. Що мало знадобитися людині для того, щоб прийти сюди самостійно? Кутик мого рота поволі з припіднявся. Гаразд, я вражений, промовив я. Тепер розкажіть мені, як нейтралізувати цю кляту штуку. Вона серйозно поглянула на мене. Пішов дощ. Краплі були важкі та зволожували плечі її пальта. Я відчув його у волосі. Ми обоє позирнули вгору, я чортихнувся. Мить, і вона наблизилася до мене і торкнулася важкої брошки на одному лацканні пальта. Повітря над нами замерехтіло і дощ перестав на мене падати. Піднявши очі знову, я побачив, як він розбризкується, відлітаючи від купола відбивального поля в нас над головами. Тротуар довкола наших ніг потемнів плямами, а згодом повністю. Але магічне коло, що оточувало наші ноги, залишилося сухим. Для реального видалення локатора знадобиться мікрохірургічна операція, схожа на його встановлення. Її можна виконати, але для цього потрібна повноцінна мікроопераційна. Зі скромнішим обладнанням виникає ризик ушкодження нервового інтерфейсу чи навіть каналів спинномозкових нервів. Я трохи відсунуся, зніяковівши від нашої близькості. Так, я зрозумів. Ну, тоді ви, мабуть, також зрозуміли, сказала вона, перекривляючи мій акцент, що для нейтралізації підпису-передачі можна... Ввести у стоковий приймач, шифрувальний сигнал або дзеркальний код. За наявності, як ви кажете, оригінального підпису. Вона сягнула в кишеню, витягнула маленький диск у пластиковій оболонці, яку смить потримала його на долоні, а тоді простягнула мені. Ну, тепер він у вас є. Я взяв диск і задумливо на нього глянув. Він справжній. Це вам підтвердить будь-яка нейроелектрична клініка. Якщо ви маєте сумніви, можу порекомендувати, чому ви робите це для мене. Вона зазирнула мені в очі, цього разу не здригнувшись. «Я роблю це не для вас, пане Ковач. Я роблю це для себе». Я зачекав. Вона на мить відвернулася, поглянувши на інший берег затоки. Пане Ковач, я знаю, що таке корупція. Неможливо тривалий час пропрацювати у судовій установі і не розпізнати бандита. Синтетик був з них. Комендант Саліван веде справи з цими людьми, відколи я працюю в Бейсіті. Повноваження полісіянтів втрачають силу за нашими дверима, а зарплати в управлінні невисокі. Вона знову поглянула на мене. Я ніколи не брала грошей у цих людей і до цього часу не діяла за їхніми дорученнями. Але я також ніколи їй не протистояла. Дуже легко було занурюватися у роботу та вдавати, ніби я не бачу, що відбувається. Людське око – чудовий прилад. Байдуже процитував я вірші та інші витребеньки. Доклавши трохи зусиль, воно може не побачити навіть найстрашнішої несправедливості. Дуже влучно сказано. Це не мої слова. То як так вийшло, що ви провели операцію? Вона кивнула. Як я вже сказала, мені досі вдавалося уникати реального контакту з цими людьми. Саліван відправив мене у відділ зачохлення з інших планет, бо там роботи було небагато, а послуги він завжди надавав місцевим. Це на собу хваштовувало. У цьому плані він добрий управлінець. Отже, прикро, що нагодився я. Так, це стало проблемою. Він знав, що як замість мене на цю процедуру відправлять когось із більш поступливих його медиків, це матиме дивний вигляд, а розголосу він не хотів. Судячи з усього, це було щось серйозне. Ці слова вона вимовила тим самим глузливим наголосом, який перед цим зробила на моєму стові зрозуміти. Ці люди були підключені на високому рівні, і все мало пройти гладко. Але він не дурень. Він підготував для мене пояснення. Яке? Вона знову відверто поглянула на мене. Що ви небезпечний психопат? Озвіріла машина для вбивства, і що, незалежно від причин, пускати вас у потоки даних без змітки було б нерозважливо. Хто його зна, куди ви можете перенестися голкокитком, вийшовши з реального світу? І я в це повірила. Він показав мені тамтешні матеріали на вас. О, він не дурень. Ні, це я була дурна. Я згадав Лейло Бегін і нашу розмову про психопатів на віртуальному пляжі, згадав власні зухвалі відповіді. Саліван не перший, хто називав мене психопатом. А ви не перша, хто в це повірив. Посланці, ну це... Я з не відвів погляд. Це ярлик. Спрощення для широкого вжитку. Кажу, дуже багато вас переметнулося на інший бік. Що 20% серйозних злочинів у протектораті відбуваються з вини посланців-ренегатів. Це правда? Щодо відсотку? Я поглянув удалену крізь дощ. Звідки мені знати? Так, нас на світі дуже багато. Після звільнення з корпусу інших варіантів лишається небагато. Нас не пускають на жоден шлях, що може привести до влади чи впливу. На більшості планет нам заборонено обіймати посади на державній службі. Посланцям ніхто не довіряє, а це означає жодних підвищень, жодних перспектив, жодних кредитів, жодних грошей. Я знову повернувся до неї. А де чого нас навчали, так близько до злочинів, що різниці майже немає? Щоправда, злочин не легше. Більше злочинів дурні, ви самі це, мабуть, знаєте. Навіть організовані синдикати в порівнянні з корпусом – усе одно, що дитячі банди. здобути там повагу легко. А якщо людина останні десятиліття свого життя то підключалася до чохлів, то відключалася від них, відпочивала у стеку та жила в віртуалі, те, чим можуть загрожувати правоохоронні органи, здається їй досить безневинним. Ми трохи постояли разом мовчки. Вибачте. Нарешті сказала вона. Не вибачайтеся. Будь-хто, хто прочитав би те досьє на мене, я не це мала на увазі. А. Я опустив погляд на диск, який тримав у руках. Ну, якщо ви прагнули щось покутувати, я сказав би, що вам це щойно вдалося. І повірте, абсолютно чистих не буває. Таке, можливо, лише у стеку. Так, я знаю. Ну, так. Ще я хотів би дізнатися всього одну річ. Яку? Саліван зараз у центрі Бейсіті? Коли я вийшла, був там. І коли він швидше за все поїде цього вечора? Зазвичай він їде близько сьоми. Вона стиснула губи. – Що ви будете робити? – Поставлюємо кілька запитань, – чесно сказав я. – А якщо він на них не відповідатиме? – Як ви вже сказали, він не дурний. Я поклав диск у кишеню куртки. – Дякую за допомогу, лікарю. Я порекомендував вам не перебувати біля сховища сьогодні о сьомі. І дякую. – Пане Ковач, я вже казала, що роблю це для себе. – Я не це мав на увазі, лікарю. – О, я м'яко поклав одну долоню їй на руку, а тоді відійшов від неї повернувся в дощ. Розділ 24 За роки сидіння на дерев'яній лаві утворилися зручні ямки у формі сідниць, так само повитиралися і підлокітники. Я влаштувався повдовж лави, вивалив чоботи на край, найближчий до дверей, за якими стежив, і всіся так, щоб прочитати вирізане у дереві графіки. Після тривалої пішої прогулянки містом я змок до рубця, але у вестибюлі було приємне опалення, а дощ безсилу торохтів. По видовжених прозорих панелях похилого даху в мене над головою. За який час прийшов один з роботів завбільш з собаку, щоб витерти мої брудні сліди на дорожньому покритті згартованого скла. Я ліниво стежив за ними, поки роботу не було виконано, а свідоцтво мого прибуття на пляж не було повністю стерто. Було б непогано думати, ніби мої електронні сліди можна стерти так само, але подібна втеча була б доступна лише легендарним героям іншої епохи. Робот прибиральник посунув геть, а я повернувся до графіті. Здебільшого це були старі жарти, які я вже бачив у сотні схожих місць, написані аманглійською чи іспанською. Карбон модифікадо. Та вийшов із себе повернувся не скоро. Старий прикол тут був видозмінений капець. Але високо на спинці лави я знайшов цікаве хайку, написане Канзі, вирізблене догори дригом і схоже на крихітний ставочок перевернутого спокою серед люті та відчай душної гордості. Не тягни нову плоть, як чужі рукавички, і знову обпечі себе пальці. Вирізаючи це в дереві, автор, напевно, спирався на спинку лави, та все одно кожен знак було виконано з елегантною обережністю. Я пильно, і мабуть, довго дивився на цю каліграфію, тим часом, як у мене в голові кабелями високої напруги співали спогади про світ Гарлана. і мрій мене вирвав раптовий вибух плачу праворуч. Молода чорношкіра жінка та двоє її дітей, теж чорношкірі, дивилися на згорбленого літнього білого чоловіка, який стояв перед ними у пошарпаному однострої з надлишкового майна Оон. Воз'єднання родини. На обличчі молодої жінки застиг шок. До неї ще як слід не дійшло, а до меншої дитини, мабуть, щонайменшої чотирирічної це не дійшло взагалі. Дівчинка дивилася крізь білого чоловіка, самими губами знову і знов питаючи Де тато? Де тато? Обличчя чоловіка виблискувало в насиченому дощем світлі з даху. Здавалося, ніби він плакав, відколи його витягнули з резервуару. Я повернув голову в бік порожньої частини вестибюлю. Мій батько, коли його перечохлили, просто проминув сім'ю, яка на нього чекала, і пішов з нашого життя. Ми навіть так і не дізналися, ким саме він був. Хоча я часом думаю, чи не помітила мати чогось знайомого у чиємусь відвернутому погляді, якоїсь тіні його постави чи ходи, коли він проходив. Я не знаю, чи йому було надто соромно, щоб зустрічатися з нами, чи то він, що було ймовірніше, надто радів, що йому пощастило здобути чохол, здоровіший за його власне зруйноване алкоголем тіло, і вже планував нову подорож до інших міст і молодих жінок. Мені тоді було 10. Уперше я здогадався про це, коли доглядачі вивели нас зі сховища якраз перед закриттям на ніч. Ми просиділи там від полудня. Головний доглядач був миролюбним старим дідом, який дуже добре ладнав з дітьми. Він поклав руку мені на плече і приязно поговорив зі мною перш ніж вивести. Моїй матері він коротко вклонився і пробурмотів щось офіційне, завдяки чому дамба, її самоконтролю, лишилася цілою. Він, обидь, бачив таких, як ми, по кілька разів на тиждень. Я запам'ятав код безпечного місця Ортеги, щоб зайняти чимось голову, а тоді розірвав ту частину пачки з-під цигарок і з'їв. Коли мій одяг уже майже висок, Саліван пройшов у двері на виході зі сховища і почав спускатися зі сходів. Його худе тіло було загорнуте у довгий сірий плащ, а на голові в нього був крислатий капелюх, яких я ще не бачив у Бейсіті. Його лице у клині між моїми підпертими ногами, візуально збільшене за допомогою нейрохімії, здавалося блідим і втомленим. Я трохи посунувся на лаві та злегка торкнувся кінчиками пальців Філіпса в кубурі. Саліва не просто на мене, але, побачивши, як я розвалився на лаві, Несхвально стиснув вуста та змінив курс, аби уникнути людину, яку він, мабуть, прийняв за обірванця, якому у сховищі не місце. Він пройшов більше на мене не поглянувши. Я дав йому фору в кілька метрів, а тоді тихо здійнявся на ноги і пішов за ним, витягнувши з кобри під пальто Філіпс. Наздогнав його саме тоді, як він дістався виходу. Коли перед ним розійшлися двері, я грубо пхнув його у спину біля попереку і швидко вийшов за ним. Коли двері почали зачинятися, він уже майже розвернувся до мене з перекошеним обличчям. «Що це ти по-твоєму?» – решта фрази заслухала в нього на вустах. Він побачив, хто я. «Коменданте Саліван! Привітно сказав я і показав йому Філіпс під курткою. Це мовчазна зброя, а настрій у мене не найкращий. Прошу діяти саме так, як я вам скажу». Він ковтнув. «Чого ви хочете?» «Я хочу поговорити про треп та інших. І я не хочу робити це під дощем. Ходімо». «Моя машина геть не підійде», кивнув я. «Тож ходімо пішки». І ще одне комендант Саліван. «Якщо ви будете кліпнете не на ту людину, я вас розірву пострілом навпіл. Зброю ви не побачите. І ніхто не побачить. Але вона все одно буде на місці». «Ви робите помилку, ковачу, не думаю. Я нахилив голову до переділих рядів припаркованого транспорту на стоянці. Навпросте сілі на вулицю. «Ідіть, поки я не скажу вам зупинитися». Саліван почав говорити щось іще, але я різко тиснув йому в бік стволом Філіпса, і він заткнувся. Боком він обережно зійшов зі сходів до парковки, а тоді в ряди годи озираючись назад у бік обвислих подвійних воріт за посіченою місцевістю, які, здавалося, заєржавили на бігунках у відчиненому стані кілька століть тому. Дивіться вперед. Гукнув я, долаючи дедалі більшу відстань між нами. Я досі тут. Про це не турбуйтеся. На вулиці я дав відстані збільшитися приблизно до десятка метрів і вдав ніби геть не пов'язаний із постаттю попереду себе. Район був неебозна і людей під дощем ходило небагато. Саліван був легкою мішенню для Філіпса і на вдвічі більшій відстані. За п'ять кварталів я помітив запітнілі вікна локшинною перекусною, яку шукав. Пришвидшивши крок, я опинився біля ближчого до вулиці плеча Салівана. «Туточки, йдіть до кабінок позаду і сідайте». Я перевірив вулицю, і коли мені ніхто не впав у око, пішов засалюваному середину. У закладі було майже порожньо ті, хто їв удень, давно пішли, а до вечора ще був час. У кутку зі зів'ялою елегантністю сушених букетиків сиділи дві старезні китаянки, одночасно киваючи головами. З іншого боку ресторану відпочивали досить загрозливо на вигляд четвірка молодих чоловіків у світлих шовкових костюмах, які гралися з дорогими на вигляд приладами. За столом біля одного з вікон якийсь гладкий білий розправлявся з величезною мискою чоумейну, водночас гуртаючи сторінки голопорнографічного коміксу. На встановленому високу на одній стіні відеоекрані показували якийсь незрозумілий місцевий спорт. Чаю. сказав я молодому офіціантові, що прийшов нас зустріти, і у кабінці навпроти Салівана. Вам це з рук не зійде? непереконливо побіцяв він. Навіть якщо ви мене вб'єте. По-справжньому б'єте. Перевірять останні перечохлення і рано чи пізно вийдуть на вас. Так, можливо, навіть дізнаються про неофіційну операцію, яку пройшов цей чохол перед моїм прибуттям. Ота сучка, вона... Ви не можете погрожувати, м'яко промовив я. Ба більше, ви не можете зараз нічого. Лише відповідати на мої запитання і сподіватися, що я вам повірю. Хто наказав мене помітити. Тиша. Було тільки чути репортаж із матчу з екрана на стіні. Сальван похмуро витріщився на мене. Гаразд, я спрощу вам завдання. Просто скажіть так чи ні. До вас прийшла штучна людина на ім'я Треп. Тоді ви вперше мали з нею справи. Я не знаю, про що ви говорите. Я, контролюючи гнів, добряче ляснув його по губах. Він повалився боком на стіну кабінки, загубивши капелюха. Розмова молодиків тів різко припинилася, а тоді, коли я скоса на них поглянув, дуже жваво почалася знову. Двій бабусі... Скуто зіпялася на ноги і вийшла одна за одною через чорний хід. Білий навіть не відірвався від свого голопорно. Я перехилився через столик. Комендати Саліван, ви сприймаєте це в неналежній манері. Мені дуже цікаво знати, кому ви мене продали. Я не піду лише через те, що ви ще трохи переймаєтеся конфіденційністю клієнтів. Повірте мені, вам заплатили недостатньо, щоб ви грали зі мною в мовчанку. Саліван знову сів, витираючи кров, що цівкою текла з його рота. Йому слід віддати належне. Неушкодженою частиною губ він зумів гірко всміхнутися. «Думаєте, мені ніколи не погрожували Ковачу?» Я оглянув руку, якою я його вдарив. «На мою думку, ви дуже мало знайомі з насильством над особистістю, і це буде заважати. Я дам вам можливість розповісти мені те, що я хочу знати тут і тепер. Опісля ми підемо туди, де є звукоізоляція. Отже, хто прислав треп?» «Ковачу, ви зарізяка!» Звичайнісінький. Я викинув над столом ліву руку і засідив кісточками зігнутих пальців йому в ліве око. Вийшло тихіше за ляпас. Саліван загорчав від шоку і сахнувся від удару, зіщулившись у кріслі. Я байдуже на це дивився, поки він не оговтався. У мене здіймалося щось холодне, щось народжене на лавах судової установи Новопешта і загартоване за роки безсільної гедоти, яку я бачив на власні очі. Я заради нас обох сподівався, що Саліван не такий крутий, яким намагається здаватися. Знову нахилився до нього. Ви сказали це, Саліване? Я Зарязяка. Неповажний злочинець, як ви. Я не мед, не бізнесмен, я не маю ані особистих інтересів, ані соціальних зв'язків, ані купленої респектабельності. Я це просто я. А ви стоїте на моєму шляху. Тож почнімо знову. Хто прислав треп? Він не знає, куди. Ви марнуєте час. Голос жінки був легкий і бадьорий, трохи підвищений, так, що було чутно з дверей, в яких вона стояла, засунувши руки в кишені довгого чорного пальта. Вона була струнка, бліда, мала коротке темне волосся і стояла у спокійній позі, що вказувала на наявність бойових навичок. Під пальтом на ній була сіра стебнована сорочка, судячи з вигляду ударостійка, і робочі штани того ж кольору, заправлені у високі чоботи. З лівого вуха в неї звисала одна срібна сережка у вигляді викинутого трудного кабеля. Виглядало на те, що жінка сама. Я повільно пустив Філіпс, і вона спокійно війшла до ресторану, скориставшись підказкою. Молодики стежили за кожним її кроком, але вона, якщо і знала про їхні погляди, то не показувала цього. Опинившись кроків за п'ять від нашої кабінки, вона запитливо поглянула на мене і почала поволі витягувати руки з кишень. Я кивнув, і вона закінчила цей рух, показавши відкриті долоні та пальці, прикрашені перстями з чорного скла. Треб. Гарний здогад. Дасте мені сісти. Я махнув Філіпсом на протилежне сидіння, де Саліван обіруч тримався за око. Якщо ви зможете вмовити свого партнера посунутися. Тільки тримайте руки над столом. Жінка всміхнулася і нахилила голову. Позирнула на Салівана, який уже тулився до стіни, звільняючи місце для неї, а тоді, тримаючи руки по швах, елегантно сілася біля нього. Рухалася вона так економно, що її сережка-підвізка майже не ворухнулася, Сівши, вона притиснула обидві руки до столу перед собою долонями вниз. «Так вам спокійніше?» «Так нормально», – сказав я і помітив, що персні з чорного складу, як і сережки, були жартом на тілесну тематику. Крізь кожен перстень, наче на рентгені, було видно примарно-блакитну частинку кісток пальця в ньому. Принаймні, стиль треп міг мені сподобатися. Та ви не знали хрена цікавого. Байдуже, – відказала Треп, навіть не повернувшись до нього. – Я б сказала, що вам пощастило, що я прийшла. – Пан Ковач не схожий на людину, готову прийняти відповідь не знаю. Я правильно кажу? – Чого ви хочете, Треп? Прийшла допомогти. У ресторані що загриміло, і Треп позирнула вгору. Прийшов офіціант, який приніс тацію з великим чайником і двома чашками без ручок. – Ваше замовлення? – Так, пригощайтеся. – Дякую, обожнюю це діло. Треб зачекала, поки офіціант усе розставляв, а тоді зайнялася чайником. Саліване, не хочете чашкою собі. Слухай, принеси чашку йому. Дякую. То на чому я зупинилася? Ви прийшли на допомогу. З притиском вимовив я. Ага. Треб сьробнула зеленого чаю і поглянула на мене з за вінця чашки. Правильно, я прийшла з роз'ясненнями. Розумієте, ви зараз намагаєтеся вибити Салівана інформацію, а він ніхріна не знає. Його контактною особою була я. «Тому я тут. Говоріть зі мною». Я спокійно поглянув на неї. «Треп, я вбив вас минулого тижня». «Так, мені про це розповідали». Треп поставила тяжко і критично поглянула на кісточки своїх пальців. «Я, ясно, рід цього не пам'ятаю. Ба більше, ковачу, Я вас навіть не знаю. Останній мій спогад – це те, як я лягла в резервуар близько місяця тому. Все, що було далі, зникло. Та я, яку ви спалили в тому катері, мертва. То була не я. Отже, жодних образів, геш?» «Не користуєтеся віддаленим зберіганням, Треп, вона пирхнула. «Жартуєте. Я заробляю цим на життя, як і ви, але не так багато. Та й взагалі кому треба та віддалена хрінь? Як на мене, той, хто облажався, мусить чимось за це поплатитися. Я ж облажалася з вами, хіба ні?» Я сам сробнув чаю та пригадав бійку в аеромобілі, оцінюючи ракурси. «Ви діяли дещо повільно», – погодився я. «Дещо необережно». «Так, необережно. Тут мені треба пильнувати». Таке буває, коли людина ходить у штучних чохлах. Це сильно суперечить Дзену. У мене у Нью-Йорку є сенсей, так він, блін, аж на стіну від цього лізе. Кепсько. Терпляче промовив я. Не хочете мені сказати, хто прислав вас зараз? Ба навіть краще. Вас запрошують на зустріч самим. Побачивши вираз мого обличчя, вона кивнула. Так, рей, хоче з вами поговорити. Як і попереднього разу, тільки тепер поїздка добровільна. Здається, примус не надто добре на вас діє. Кадмін. Він теж бере у цьому участь. Треб тягнула повітря крізь зуби. Кадмін, ну, Кадмін зараз дещо не на часі. Насправді він трохи зганьбився, але я думаю, що з цього приводу ми теж можемо домовитися. Крім цього, я зараз узагалі то не можу вам майже нічого сказати. Вона скоза позирнула на Салівана, який стиг моститися зручніше й слухав. Нам краще піти деінде. Гаразд, я кивнув. Я піду за вами. Але перш ніж пити, встановимо пару основних правил. Перше, ніякого віртуалу. Тут я вас випередила. Треб допила чай і почала ставати за стіл. За вказівками я маю доправити вас безпосередньо до Рея, фізично. Я поклав долоню їй на руку, і вона раптово застигла. Друге, жодних сюрпризів. Кажіть мені, що саме станеться задовго до того, як це станеться. Як буде щось несподіване, ви цілком імовірно знову засмутите свого сенсея. Гаразд, жодних сюрпризів. Треб дещо вимушено всміхнулася, і я здогадався, що вона не звикла, щоб її хапали за руку. «Ми вийдемо звідсіля і зловимо таксі. Це вас влаштовує? Аби тільки воно було порожнє. Я відпустив її руку, і вона знову заворушилася. Плавно випрямилася, досі тримаючи руки подалі від тулуба. Сягнув у кишеню і кинув саліванові пачку пластикових банкнот. «Сиди тут. Якщо я побачу, як твоя пика визирає з дверей, перш ніж ми поїдемо, зроблю в ній дірку. За чай плачу я». Коли я попрямував затреб до дверей, прийшов офіціант із салювановою чашкою та великим білим носовичком, мабуть, для розбитої губи коменданта. Милий хлопчина. Він мало не зашпортався, намагаючись не потрапляти мені під ноги, і подивився на мене з огидою та захватом водночас. Після крижаної люті, що напала на мене перед цим, я співчував йому так, що він і уявити собі не міг. Молодики в шовкових костюмах провели нас незмигними, зміїними поглядами. На дворі ще лив дощ. Я підняв комір і побачив, як Треп витягнула транспортний пейджер і невимушено помахала ним туди-сюди над головою. Хвилинку, сказала вона і з цікавістю глянула на мене скоса. Знаєте, кому належить цей заклад? здогадався. Вона хитнула головою. Локшинова перекусна тряд офігезне місце для допиту. Чи ви просто любите жити з ризиком? Я знизав плечима. Там, звідки я родом, злочинці не стріють у чужі суперечки. Загалом вони народ боязкий» втручання з боку добропорядного громадянина значно ймовірніше. Тут усе інакше. Більшість у добропорядних громадян надто вже добропорядні, щоб влізти в бійку набуть якогось незнайомця. На їхню думку, для цього існує поліція. Ви ж зі світу гарлона, так? Так. Тоді, може, річ у квелізмі, не думаєте? Можливо. На пейджер відреагувало автотаксі, поволі опустившись крізь дощову завісу. Треп стала біля відкритого люка, відступивши в бік та іронічно продемонструвала, що відсік за ним порожній. Я нещиро всміхнувся. Після вас. Лаштовуйтеся. Вона залізла всередину і посунулася, пропускаючи мене. Я відкинувся назад на сидіння навпроти неї і став стежити за її руками. Побачивши, куди я дивлюся, вона всміхнулася і розкинула руки, наче розп'ята, на спинці сидіння. Люк опустився, з нього рясно полився дощ. Вас вітає сервіс Урблайн, м'яко промовило таксі. Будь ласка, назвіть пункт призначення. Аеропорт, сказала Треп, відкинувшись назад на сидіння і дивлячись, як я на це відреагую. Термінал для приватних перевізників. Таксі піднялося. Я поглянув на дощ у вікні за спиною в Треп. Отже, поїздка не близька, беземоційно сказав я. Вона знову поклала руки вперед, тримаючи їх долонями догори. Що ж, ми вирішили, що у віртуал ви не підете, тож тепер нам доведеться йти вашим шляхом. Суборбітальний переліт, близько трьох годин. Суборбітальний. Я глибоко вдихнув і злегка торкнувся Філіпса в кубурі. «Знаєте, я дуже засмучуся, якщо хтось попросить мене перевірити цю зброю, перш ніж ми полетимо. «Так, про це ми теж догадалися. Розслабтеся, Ковачу. Ви ж чули, як я сказала, приватний термінал? Це спеціальний переліт, лише для вас. Як хочете, можете, блін, хоч тактичну ядерну бомбу з собою повести. гаразд? Куди ми їдемо? Треб». Вона сміхнулася і сказала. «До Європи».